Utószó. A Genovai nau ezúttal a római császár és a pápa őszentsége lobogói alatt siklott a Jón tenger tündöklő hullámain. Szelít cél dagasztotta a zöld vitorlát, az eresztékek a kötélzet megmegreccent ahogy a hajó felhágott a magasabb hullámok hátára, majd alásiklott a következő hullámvölgybe. Vitéz János rosszul léttel küszködve kapaszkodott a tatkorlátjába. Sápattan bámult kifelé, a távolban felsejlő szirakúza partjait nézte, amint a folyton imbolygó horizont elnyeli őket. Még soha nem járt tengeren, barátom? Dionysios Palaiologos szemmel láthatóan felvillanyozódott, hogy végre arcában érezheti a tenger felett suhanó szelet s a felcsapó hullámok sós tajtékát. Még soha, atyám! A bizánci megveregette vitézvállát. Gondolja arra, Johannes, hogy a mi küldetésünk megfordíthatja a kereszténység sorsát. Ha sikerrel járunk, és egyesíthetjük a két egyházat, Konstantinápoly népe újra reménykedni kezdhet. Vitéz öklendezve hajolt át a korlát fölött. Másra nem is gondolok, atyám. Oda lenn a szűkös kabinban, jól lezárt ládikában tartotta a Zsigmond császár és Csazarini bíboros levelét, amelyet a Konstantinápolyi pátriárkának cíneztek, s melyben a tárgyalások újabb fordulójával kapcsolatos javaslatok szerepeltek. Vitéz valóban teljes szívvel hitte és remélte, hogy küldetése sikerrel jár. Az évszázadok óta ellenséges katolikus és ortodox egyház sorsa most ő rajta múlhat. Konstantinápolyt bekerítették immáron a törökök, a császárváros néhol alig nyira van csupán a vadab iszlám seregektől. Az archipelágusból, a maradék szigetvilágból évről évre kevesebb maradt. A szultáni birodalom mind nagyobb étvágyjal falja fel néhai birtokait, sorra egyiket a másik után. Talán most. Talán most megfordulhat minden. A Bázeli zsinat a pápa nevében már jó ideje folytatta a tárgyalásokat a bizánciakkal. már csak az volt a kérdés, hol tartsák majd az uniós tárgyalásokat. A zsinat francia egyházatjái természetesen avignon javasolták, a bizánciak egy itáliai kikötővárost láttak volna szívesen, Zsigmond viszont ragaszkodott Budavárosához. Slik kamarás javaslatára aztán néhány hónapos bázeli tartózkodás után a császár úgy döntött, vitézt küldi keleti császártársához. A kancellárius szédelekbe bámulta a hullámzó víztükröt. Még a tenger látása is páni félelemmel töltötte el a lelkét. Hosszú még az út, túl túl hosszú. Ahogy a szél az arcába csapta a sós tajtékot, vitéz magában keserűen elmosolyodott – milyen groteszk játéka ez a sorsnak. Ő rábeszélte Hunyadit, ki szívesen maradt volna idegen tájakon, hogy térjen haza, mert az országnak szüksége van rá. Őt viszont, ki szívesen maradt volna odahaza, a császár idegen tájakra küldi. Ő a senki kis zerednai legény, lámcsászárok futárjaként birodalmak sorsát eldöntő kalandok részese lehet. Megkapaszkodott a tat hogy a következő hullám lenesodorja lábáról. A fába valaki héber betűket vésett. Vitéz azon tűnődött, miféle életeket kuszált össze a sors, a hajó hány reménykedő lelket repített már távoli céljaik felé. Vajon megtalálták, amit kerestek? Meglelték, amiben reménykedtek? A szél hirtelen szokásosnál is nagyobb adag sós vízpermetet csapott az arcába. Vitéz térdre rogyott, s csak az utolsó pillanatban tudott megkapaszkodni egy lecsüngő kötélbe, hogy a víz be ne az árbocig. Ja, kalandornak lenni nem könnyű mulatság. Vitéz nevetett a haragvó szélbe. A reményt immár senki nem veheti el tőle. Drinápoly, Edirne, Török Birodalom, 811 ősze, 1433. A három pavilonokban reggel óta arról suttogott mindenki, hogy délután bizonyal eljö a szultán. Mivel újabban számos dolga akadt, hol Kis-Ázsiában, hol a Konstantinápoly környéki török őrállásoknál, hol meg Szerbiában kellett rendet teremtenie, gyönyörű asszonyaira kevés ideje maradt. Ezen az őszön Drinápolytól, mintha nem akart volna búcsúzkodni a nyár. A Marica partján hajladozó szikomorfák, gránátalmafák, akácok még nem hullajtották leveleiket, a fapaloták, a karavánszerályok felett még mindig édes virágillatúzott. A három kertjeiben már leszüretelték az oltott gyümölcsfákat. Az egyszerre sárga barackot és mandulát is termő csodafával együtt. Hümai hatón izgatottan várta a szultánt. Bizonyos volt benne, hogy Murád meglátogatja majd, és megnézi, hogyan fejlődik a kis Mohamed. Mindig meglátogatta őket, amikor Edirnében járt, és mindig megnézte a fiát. Amíg a szultánt várták, Hümai hatón halkandú dolgatott a gyermeknek. Mohamed figyelmes, érdeklődő fiúcska volt, de még nem beszélt. Amikor altatta, Eszter hol anyjától tanult, kun altatódalt, hol a Jachmunházban oly sokszor hallott Héber éneket dúdolta neki. Énekelt még törököt is néha, de azt nem szívből. A kis Mohamed ráfüggesztette nagy, barna szemét és nevetett. Eszter is nevetett. Ez a gyermek volt mindene. Hamar meg kellett szoknia, hogy urát, a szultánt, nem csak hogy nem birtokolhatja, de látni is egyre ritkábban láthatja. Úgy hírlett újabban minden erejét leköti Konstantinápoly elfoglalásának terve. A pavilon függönyei hirtelen megrebbentek, a zene odakűn a kertben elhallgatott. Léptek közeledtek. Eszter megigazította ruháját. Remélte, hogy még mindig vonzó, keblei még mindig csábítóan meredeznek a sejem alatt. Minden elképzelhetőt megtett, hogy szépsége ne illanjon el túl hamar. Ez volt az egyetlen fegyvere. ami kívánatos, addig marad itt a háremben. Utána, utána sanyarú sorsvára kivénhet feleségekre. Murád szultán a hárem eunuk parancsnokával és Mara a nyomával lépett be. Nem köszönt, egyenesen molmethez lépett és hatalmas tenyerével felemelte a fiúcska arcát. Milyen bájos gyermek! gyönyörködött benne, de csak néhány pillanatig. Egészséges, mond csak! Életre való fiúcska, felelte illedelmesen Eszter, s igyekezett elkapni a szultán pillantását, de Murád rá se hederített. Nicsak, hasonlít rám, milyen kár, hogy egy napon a bátyai megfojtják majd. Nagyot sóhajtott, és kiegyenesedett. Mennem kell, a gyermek egyelőre maradhat a háremben, gondoskodj róla, hogy az imámok kezdjék meg a taníttatását vetette oda a háta mögött várakozó marának, s már indult is vissza a sejem kapu felé. Azt hittem, marad egy kicsit fenség, kiáltott utána Eszter csalódottan. Murát szánakozva hátra pillantott. Ma éjjel új hálok, hümaj. Talán legközelebb meglátogatlak. Igyekszem nem elfelejteni. Kedvellek téged. Eszter lesütötte a szemét. Legszívesebben zokogott volna. Ott maradt, és kétségbeesésében átölelte a kis Mohamedet. Legalább te itt vagy nekem, kicsim, suttogta a fülébe. A fiú, mintha csak megérezte volna anyja hirtelen hangulatváltozását, görcsösen átölelte őt. Eszter csak ebben a pillanatban vette észre, hogy nem maradtak egyedül. Sarkon perdült, Mara ott állt mögöttük, s kedvesen mosolygott rá. Nevedd a szívedre, mondta. Jó, hogy itt vagy. Maradsz, hoztál híreket, Mara. A szultán legkedvesebb felesége letelepedett Eszter mellé a vastagvánkosokkal a bélet kerevetre. Híreket? Azt hiszem háború lesz. Konstantinápolyért? kérdezte riadtan Eszter. Itt azt suttogják, hogy Murád megindul a város ellen. Ki tudja. Várj csak, majd elfelejtettem. Levelet kaptam a húgomtól. Eszter szeme felcsillant. A legkisebb hír, a külvilág legcsekélyebb rezdülése is napokra, hetekre elég gondolkodni valót jelentett itt, a hárem zárt világában. És mit írt a húgod? Eszter emlékezett, hogy húga valami magyar grófhoz, nagyúrhoz ment nem régiben, Hogy kihez azt nem tudta, mondta ugyan a nevét a szerblány, de Eszter nem jegyezte meg. Azt írja Katalin, hogy a királyt császárrák koronázták Rómában. A férje ott volt. Brankovics Mara halkabra fogta, nehogy véletlenül bárki is kihallgathassa őket. Azt is írta, de ezt már betűkkel, hogy úrri kémei ne érthessék, hogy kudarcot vallott a férje terve. Miféle terv? csodálkozott Eszter. Hogy végezzem magyar jankóval. Hát az meg kicsoda. Az én kedvesem volt valaha, a legbátrabb férfi, akit valaha ismertem. Eszter elmosolyodott. Még sohasem hallott erről a magyar jankóról, de izgalmasnak találta, hogy Mara Hatunnak valaha egy ilyen távoli országban volt kedvese. Nézd, ugyanilyen napkorong díszítette a pajzsát és az öltözetét. mutatott Mara a Mohamed kezében gyűrögetett, régi kifakult szövetre. Ilyen? Azt sem tudom mi ez, pont választ Azt hiszem, az anyámé volt, és előtte az ő anyáé. Gyakran álmodom még jankómmal, sóhajtotta Mara, és megragadta Eszter kezét. Néha úgy érzem, nem bírom itt tovább, hogy megfulladok, hogy azonnal indulnom kell, szöknöm haza Szerbiába, hogy újra lássam őt. Akkor mit mondjak én? szontyolodott el Eszter. Hisz te legalább elkísérheted a szultánt, bármerre jár, ragaszkodik hozzád. Te látod a világot, de én, én csak ezeket a kerteket, pavilonokat látom. Úgy múlnak el az éveim, hogy heteken, hónapokon át csak az jelenti az egyetlen izgalmat az életemben, hogy kihajt -e a száz színű rózsafa, vagy sem. El tudod ezt képzelni? Eszter lemondóan felsegítette Mohamedet, aki épp az egyik párnára. Brankovics Mara, Murád Szultán kedvenc felesége igyekezett legőszintébb mosolyának melegét a lányra sugározni. Vajon megmondja? Azon a napon, amikor Murád meghal, az ifjú trón örökös sorra megfolytja összes fiú testvérét. De Eszter még nem tudja, hogy ugyanígy szokás kivégezni a halott szultán legbefolyásosabb feleségeit is. Mindkettejükre ez a sors vár azon az éjszakán, amikor Murád örökre lehunja majd szemét. Eszter, gyere, beszélnem kell veled. Hozhatod Mohamedet is. Gyönyörű idő van odakűn a kertben. Kéz a kézben léptek ki a bágyat őszi napsütésbe. Hunyad, Erdély, Magyarország. Anno Domini, 1433 ősze. A csernapartján égig érő tüzek lobogtak, mintha a lángok a magasban trónoló félholdat próbálnák megpörkölni. Hunyad falai még megrodgyanva, összekormozva, a torony tetőzete leégve, üszkös gerendákkal fogadták az összegyűlt népet. Sokal jöttek el. Jöttek a retyezát erdeiből, a hátszegi hogy falvaiból, jöttek Déva városából. Jöttek a strigy melléki olákenézek jobbágyaikkal, jöttek a vulkánszoroson inneni pásztorok, jöttek a faírtók, oláhok, magyarok vegyesen, jöttek kunok a Kárpátok túloldaláról, de jöttek fekete ruhás szászok is, kiknek falvait elpusztította az ellenség az elmúlt esztendőben. Eljöttek Jankó rokonai, a fiak, a dengelegiek, a káta nem béliek, szerte Erdélyországból. Eljöttek a garázdák, a bejéniek, a vingárd gerébek s a kacsics nem béliek mind. Szörmeruhás, bocskoros parasztok, bekecses székelyek, lófők, hadinépükkel, sárga csizmás kisnemesek, kevény magyar urak, jött mindenki, akit Hunyadi hívott. Jöttek kardal az oldalukon, láncsával a kézben, jöttek fejszével, íjjal, tegezzel a háton, jöttek kiegyenesített kaszákkal, szekercékkel, fejszékkel, láncos buzogánnyal. Akkor látták csak, milyen sokan vannak, mikor leszáván az este, egybe gyűltek mind a csernamentén, tábortüzeket gyújtva, s egymást kínálgatva a hazúrról hozott pálinkával, bugykosban lögykölődő borral. A tömegben Iván, Szilágyi Mihály és a vár nagy emberei jártak körbe, s horták szét a sülteket, a friss kenyeret, amit Hunyadi vendégeinek hozatott. Jankó ez alatt oda várta, hogy mindenki megérkezzen Erzsébet asszony szobájában. Órák óta lesem vette tekintetét a kislackóról, vele játszott az ő arcát, fürkészte egyre, s nevetett, amikor a gyermek nevetett, s csak nem sírt, mikor a gyermek szája sírásra görbült. Apja vajkvonásait látta lackójéban, s ezt szíven ütötte. Újonnan felfedezett érzelmei újabbal gazdagodtak. Az apai érzés kötelékével. Amikor magához húzta Erzsébetet, azt súgta neki. Köszönöm neked. Szilágyi Erzsébet lehúnyt szemmel simult férjéhez. Talán valóban véget érnek a rossz idők. A végtelen magányos éj. A reménytelenség, a kiszolgáltatottság. Menj! Zsúgta Jankó fülébe. Már várnak rád Hunyadi János felöltötte a viszkontitól kapott aranyozott páncélt, s hátára vetette a kapisztránó atyától kapott fehérköpenyt. Így lépett ki a várbástyájára. A tömeg odalem felhördült. Legtöbben akkor látták utoljára Jankót, amikor még csélcsaprelkű, kötekedő, pejhedző álló legény volt. Most Hunyad várbástjáján, fákják fényében fürödve, egy érett férfi tornyosult a magasban, ragyogó vértezetben. Vállára omló, holló fekete hajában csillagfény fürdött, Sűrű szemöldöke alól bat tekintet villant a fegyveres tömegre. Az emberek újjongtak, és a nevét kiáltották. Hunyadi! Hunyadi! Jankó széttartta a karját, és csendet intett. Egyszerre némaság támadt. Nagy levegőt vett. Mögött terzsébet állt karján lackóval. Iván s anyja csolnokosi kenéz oldalán. Odalem mindenütt barátok, rokonok, s az uralma alárendelt rendelt lelkek lesték minden rezdülését. Hunyadi elmosolyodott. Hogyan is képzelhette, hogy nem tér haza? Hogyan is képzelte, hogy nem jő vissza a népe védelmére, háza védelmére? Tudta, hogy mit akar ezektől a férfiaktól és az asszonyoktól. A szavukat akarta, az esküjüket. Az esküt miszerint mindig zászlaja alá gyűlnek, ha hívja őket. Mert hívni fogja őket, hamarabb, mint gondolnák. A szavukat akarta, az esküt szerint elfogadják uruknak s védelmezőjüknek. Csak így lehet. Csak így kezdheti munkáját. Egy napon százszor, ezerszer ennyien állnak majd előtte, s mind az ő nevét kiáltják. Hunyadi! Hunyadi! Tudta, mivel teheti őket híveivé. Amikor beszélni kezdett, a magasban felragyogtak a csillagok.